Не знаю, чи з цього вимагають закони вищої штуки, чи воно що інше, але я не можу так. Найменша краса вражає мою душу, і я піддаюся їй без опори. Вона – артистка, вимагає бог знає чого, але й на неї прийде черга. А коли прийде – ганно, ганно, сам плач твій знищить тебе. Штука – то великий чоловік, але я сказала би, що любов – «Більший. Професор, що приходить на годину конверзації англійської мови...» «Жінко!» – я прокинулася переполохана. «Що, Ганусю? Чому мовчиш так завзято?» «Що маю говорити? Не питаєшся ж мене нічого». «Не питаюся, але говорити про те можеш. Ти мені щось надто жадібно бігаєш на ті години англійської конверзації і надто оживлена вертаєш». «Уже, певно, засліпилася в кім?» Я тебе відгадую, стидайся, саме в посередині науки і розлазиться в чуттях. Я сиділа, мов окропом опарена, просто знівечена, вже знала. Ганусю, може, неправда? Тебе й сліпи відгадав би, а не то я. Але я недурно тобі раз сказала царство на землі належиться тобі. Відтак розсміялася глумливо. Я хотіла бути такою, як ти то єсть мати душевні органи, засліплювати і найслабшим об'єктом свій ум. Мені все здалося б, але ні, я й без того віддамся. Як мені лучиться ще раз таке, як нині зі стипендією я готова віддати руку першому ліпшому заможному чоловікові, що перейде мені дорогу, щоб тим щиріше віддатися штуці». «Ганусю, що таке?» – спитала холодно. «Говориш так, без любові? Ти, артистка, вийшла б заміж без любові? Власне тому, що я артистка? Власне тому, що ношу в собі ще іншу силу, крім серця свого? О, Мартухо!» Кликнула вона нараз здавленим голосом і пристрасно зарила руки в волосся. «Ти не знаєш, як можна любити те, що люди називають артизмом, що живе в нас, заповняє нашу душу, що береться звідкись у нас, виростає, опановує нас, не дає нам спокою і робить із наших істот лише послухачів і статистів своїх. Все щось таке велике, сильне, що особисте щастя мізерніє перед тим, не в силі вдає Держати з ним рівноваги в істоті. Вибагливою вдачею своєю нищить її саме в хвилі, коли ж любує її вірність. Заглушити в собі той світ, щоб жити лише для одного чоловіка і для самих дітей – це неможливо. Любов також невірна. Мені неможливо. Тому неможливо, хто носить справдішній артизму душі. «Ганусю, а як полюбиш?» «Та що там?» – відкинула зневажливо. «То буду любити. Чи все вже найстрашніше в світі? Полюблю живий образ. Один, і другий, і третій. Коли б лише досить хороші, досить пориваючі і гідні моєї любові істоти. Коли б повні великих, перемагаючих своєрідних мотивів. А любити – байка. Я чекаю того розцвіту душі. Може, сотворю в честь його великий образ». Потім обернулася до стіни, і за малу хвилину почула я, що вона знов плаче. Мені стало лячно. Таких сцен я боялася завсіди дуже. Було багато речей у житті, які брала страшно легко, ледве доторкалася їх крилами своєї вибагливої душі, а інші – падала ниць перед їх важністю. Але в штуці була поважна і глибока, як море». І з нею було тяжко дійти до кінця, побивала мене аргументами, що, хоч і не були б признані загальносправедливими, то не були ніяк самі по собі неслушними. Я підійшла до неї і почала втихомирювати її. Чим хочеш успокоїти мене? питала мене повним, палючим, майже строгим поглядом, сентиментами, сердечними фразами вплинути на мій ум? «Не накладаємо на свої душі маски! І я, і ти знаємо, що я мушу виїхати в інтересі штуки за границю! Мушу! Мушу!» По кількох хвилях піднялася живо з отоманки і почала ходити по хаті, при чим терла нервову руку, що було вже в неї ознакою найбільшої розпуки. Здавалось, туй-туй лопна головою до стіни. «Я запалила велику лампу, що звисала над столом посередині хати, і світло немов переломило критичну ситуацію, розсипуючись лагідно на всі предмети великої гарної кімнати, оставляючи лише вугли в півтіні, де стояли нерухомо листові цвіти».